Хтось один із двох мене обдурює. Або Євген, або працівник районного відділу НКВС. І те, і те однаково важко було припустити. Євген був для мене зразком чесності і порядності. Слідчий уособлював партію. Хіба могла вона, партія, вкласти зброю в нечисті руки? Дорога на паркомуну видалася довшою, ніж звичайно. До пустовоїтових прийшов десь о восьмій вечора, коли сім'я сідала вечеряти. Мене, звичайно, також посадили за стіл, а мені і шмат хліба не ліз до горла. Євген помітив, що зі мною щось негаразд, запитав після вечері. «Ти чого розквасився? Може, не здужуєш?» «Та нічого там. Упав, коліном ударився, болить. А ну покажи коліно. Не варто, мені вже легше». У великій кімнаті, що була одна на всіх, Світло на ніч не гасили. Батько з матір'ю спали в одному кутку, Молодший у брат у другому, А ми з Євгеном поклалися на матраці, Набитому соломою, майже під самою Електричною лампочкою, навпроти дверей. Мабуть, Євген любив читати перед сном, Тому його дощатий настил, Которій слугував за ліжко, Стояв близько лампи двосотки. А до імпровізованого ліжка тулилася тумбочка з зошитами та підручниками. Я обмацував її оком іще ще під час вечері. Мабуть, там ховає Євген свої писання. Неприємно про це згадувати, але мушу розповідати так, як воно було. Правдиво, без прикрас. Я лежав біля самої тумбочки. Отож, коли всі поснули, мені неважко було дістати з неї повстанького зошита, який одразу ж виявився тим, що потрібно. Це й були записи про голод на полтавській. Євген ходив до сьомого класу, коли стався страшний голодомор. Він потім пропустив уроків зодва, через те й навчався тепер у дев'ятому. В сьомому класі, пригадую, завершувалося вивчення граматики. Семедічка вважалася неповною середньою школою. не дивно, що Євгенові записи виглядали цілком грамотно – Почерк чіткий, розбірливий, а поза як мав от Бога неабиякий літературний талант, то записи були не просто грамотні, вони були страшні своєю правдою і силою слова, вони мучили совість і вражали душу. Я забув про обачність, такий ж сексотив, заглибився в рукопис товариша з жахом і захопленням, бо то було свідчення юної душі про таке лихо, якого ніколи раніше не знала українська земля». Тепер про ті жахіття, котрих не можна зрівняти навіть із втратами України в Другій світовій війні, 7 мільйонів українців вимерло впродовж кількох місяців 1932-1933 років. Написано чимало. Але це вже спомини, ретроспекція, отже свідчення, що встигли охолонути. Те, що я читав під боком у Євгена, було клубком полум'я на голих руках, винесеним із пекла. Євген так виріс у моїх очах, що я дивився на нього, на святого. Та він, власне, і був святим. Таку роботу можна виконати лише тоді, коли твоєю рукою водить сам Господь. Я спав тієї ночі не більше, ніж дві години, а вранці, коли Господиня нас нагодувала, годувала, покликав Євгена засніжений степ, і там розповів йому геть чисто все. І про те, заради чого мене послав на парк комуну слідчий НКВС, і про таємний трус, який я вчинив у школярській тумбоці Євгена. Націоналістична організація, яку він буцімто очолює, а йому вже йшов 20-й, зброя роздобута для терористичних актів, а найбільше нариси про голодомор на Полтавщині, ось ті звинувачення, які висуває проти Євгена слідчий. Я розумів, що Євгенове життя зараз перебуває в моїх руках. Розумів також і те, що моє життя перебувало в руках Євгена. Чекісти не прощають ради, а мій учинок вони інакше не могли розцінити. Євген дивився на мене безтямно, мов би зовсім не розумів, що я йому кажу. Ти мені не віриш, Євгене? запитав його, але він мовчав ні пари з вуст. Інколи в його очах я помічав презирство і притумлену ненависть. Тоді я сказав ходім до хати, Євгене, мені потрібні конверт, чорнило й папір. Він мовчки пішов за мною додому. Мовчки подав мені те, що я вимагав. Я сів біля тумбочки і написав заяву до районного відділення НКВС. Слово в слово сьогодні повторити її не можу, але зміст пам'ятаю добре. Це був один із найдраматичніших днів у моєму житті. А в такі дні пам'ять діє бездоганно. Я писав про те, що виконав доручення слідчого.